Här är guset en mal. Och det är en att ben en podcast. Mina damer och herrar, the shit has hit the fan, Ebba är grön, hojt is mein tag, Acey, Peter, Elvis has left the building, stare is out. Välkomna ska ni vara till detta elfte avsnittet av Bara Ben-podden, denna helt vanliga, händelselösa vecka. Jag och Patrik sitter här tillsammans med en mycket spännande gäst, nämligen ifk Göteborgs första målvakt, Albåge. Välkommen, Jan. Kul att, Tack så mycket Kul att ha det här Ja kul att vara här Läget är under kontroll Det är det faktiskt, ajamän Ja, vi kommer givetvis snart att beröra den enorma elefanten vi har i rummet Att mycket Staden fick sparken igår Men vi tänkte först beta av lördagens begivenheter Matchen mot Halmstad Där det till slut blev 5-1 efter en kalasinsats i framförallt andra halvlek Vad säger du om matchen? Ja, när jag säger det som du sa där, att första halvlek var lite si och så och andra gick vi ut och visade vad skåpet skulle stå, va? Nej, men vi ledde nästan lite oförtjänt i paus, för Halmstad spelar smart och vi hade lite långsamt bolltempo, vilket gjorde att de ägde boll ganska mycket. Men så fick vi in ett mål i alla fall lite oförtjänt, som jag sa, så gick vi in i paus och sa att det här måste vi... Fixa, sa vi men att vi måste höja oss helt enkelt Och det gjorde vi, och eh, som sagt, Engval vaknade till och tryckte in en jäkla massa mål Så vi stod där som segrare till slut Var han glad efteråt, eller Engval? Ja, det var han, det var han Absolut Det yngsta härtrycket i Allsvenskan snackades de på kvällen där ja. men... Okej, okay, ja, det kanske det var också hur det gick tunggångarna i halvlek då? Första halvlek det var ju ingen jättesex historia. Jag vet, första 29 vet jag jag sa till dig i fråga att Ska skulle dricka bash istället? Ja men du var väldigt inne på att Halmstad var duktiga också. Ja jag tyckte Halmstad började bra. Sen kanske de var defensivt tråkiga men de började bra. Nej jag tyckte de spelade smart som de sa. Intelligent och gjorde det svårt för oss med den här fembackslinjen. Vi var förberedda på att de skulle spela ganska defensivt så och då vet vi att de ändå är farliga i deras kontringar. Vilket de var stundtal, så slog in flera farliga inlägg som kunde blätt rätt farliga. Men det stoppades där inne i boxen, så det blev inget mål helt enkelt. Så det som sa i paus var ju det att vi hade en stund på oss själva spelarna när vi kom in innan tränarna kommer. Så brukade det ofta att vi själva kanske i en, två, tre, fyra minuter. Sen kommer tränarna. De går väl in långsamt och snackar igenom sitt, tror jag. Sen tar de det med oss. Så vi spelade så själva att, att det här måste vi fixa, vi måste skärpa oss helt enkelt, vi kan bättre. Och Staro sa också det att grabbar, nu, nu sätter vi igång ett högt tempo och spelar så som vi hade sagt på förhand, helt enkelt med högt tempo och aggressivitet. Är det någon speciell spelare som brukar ta tag i snacket eller är det från gång till gång eller är det lagkapten eller hur? Lite är det från gång till gång Beror på lite vad som har hänt Är det något som har varit struligt eller bra Precis innan man går in, går in Kanske så är det kanske De eller den personen som har varit inblandade det, det som kanske svär eller jublar eller vad som helst Och säger eller gör någonting Sådär men annars så eh, Ja men Vibe brukar vara aktiv och säga någonting Kanske Björn säger någonting Ofta med och Uh, vi, nej men det är ett gäng uh, som brukar tala där och nämen uh, kjetil uh, tar i plats, Jalma tar plats, uh, Adam, uh, men det, det är ingen nämnd, ingen klämd egentligen men uh, uh, sen ofta så brukar det vara lite tyst ibland med faktiskt Sen i andra halvlek så noterar vi här att just Kjetil som du nämnde, han var fan med överallt i andra halvlek. Han var sugen på att göra ett mål i slutet så du till och med på och checka ja. högt på vänster för ja. sig Han körde på där och fortsatte pressen vilket var kul att se. Nej eh, som sagt, han, han brukar ha mycket vilja i alla matcher men den här sista matchen som sagt och andra halvleken så... Vill han ju verkligen... Ja, då exploderar han nästan av vilja. Och, ja, det var nära som sagt i matchen igen att han kunde fått in någon nick. Han har ju varit så nära många matcher och gör mål. Och var slutade han på? Ett eller två mål. Han borde ju egentligen dubbla det. För jag vet inte hur många gånger motståndarna i år har räddat den på mållinjen. Och så Men, verkligen där. på hörnor och sådär. Precis. Hur har, hur har det funkat att spela med till framför sig då? Ja, nu har vi ju varit kollegor i flera år här. Tre år är det ju någonting. Så... Eh, vi vet ju alla att det börjar lite knackigt för oss alla Tänkte jag säga 2012 om man nu säger så eh, Och då stämde det inte allt riktigt så är kanske Men eh, eh, många matcher där under 2012 var ändå helt okej okay, liksom Fast eh, resultaten inte dök upp Men 2013 eh, kanon tycker jag Alltså det funkar jättebra eh, Inga större problem. Och i år egentligen också så där har ju det också varit eh, bra. Alltså vi har ju varit stabila defensivt eh, tycker jag. Mm. Eh, ett bra tag så där. Så det har inte varit några jättestora problem bakåt och Kjetil har ju varit en stor bidragande ors orsak till det såklart. För han är ju den han är eh, på alla möjliga sätt. Kommer så. saknas både på utanför planen får man känslan av. Jo men det stämmer ju. Han... Eh, han med sin personlighet som är professionell ute i fingerspetsarna och hans attityd och den karaktären han har sprider ju mycket, vad ska man säga, ringar på vattnet till alla i truppen och sådär och den attityden på exakt det sättet som han har har väl ingen annan riktigt så... Med hans tuffhet och hårdhet och glimten i ögat att han verkligen kör på det ibland. Om man kör kvadde så kan han gå in bara och kötta någon och garva sen liksom. Det är, på det sättet menar jag. <coughs> det kanske inte riktigt någon har sådär. Så, där. så lite, lite smågalen är han ju så med. Så eh, han kommer ju saknas på alla sätt. Framförallt hans professionalism liksom. Ja men det känns som att han har ganska mycket pondus i truppen. Om man tittar på till exempel Björn som kapten så kan ju han... Det känns ibland som att han kan stå gasta lite höger och vänster. Även om det kanske är han som eh, ligger bakom det som just har skett. Men just till han känns aldrig som att de, vad jag tycker har sett i alla fall, eh, går på varandra. Det känns som att han har väldigt respekt för honom. Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Eller det, så, så är det väl. Alla har väl det. jag menar Han har bara 34 årlandskamper för Norge. Och eh, är eh, i den åldern han är och har den rutinen han har. Så han förtjänar respekt. Och med hans spel så... Som man har haft där också en lång period, som jag sa, så förtjänar han respekt. Så eh, jag trycker... Är man ålderman så, så förtjänar man också det på sätt och vis. Men du gapar på alla? Nja, <laughs> jag eh, blev kanske lite lugnare på det med att gapa. Men det är klart att man reagerar ofta på olika sätt. Du är mer van vid att gapa vid mål nu kanske? Ja, i år har det nästan. Alltså, jag skulle inte säga det är första gången nästan man spelar ett lag som... Eh, verkligen producerar så extremt som vi gjort under hösten. För det är klart att vi har släppt in lite mycket många matcher, men samtidigt har vi vunnit dem också då. Lite olikt blåvit nästan sådär. Exempelvis Örebro borta ja, släpper in tre, men vi gör fyra liksom. Så det är ganska ovanligt egentligen sådär. Och det har hänt flera matcher liknande på det sättet. Så nej, man har varit van i år och står där bak och bara applådera och se när vår anfallsduo producerar och skapar chanser hit och dit och så vidare så. Yes, i uh, övrigt från matchen som vi såklart noterar så är det ju en uh, hyllning till Claes Ingesson där då som blev fint uh, avstämd tycker jag Det var mäktigt uh, både vi likväl som tele två nej, jo Tele2 Arena gjorde ju det uh, de, flest, de flesta är det flesta, Jag uh, svenska uh, tror jag gjorde det, de uh, inte alla till och med som istället för att uh, hålla ut så, så var det en stor applåd det kändes väldigt fint man fick nästan lite gåsut faktiskt Och även spelarna när ni ställer er på planen det var Ja det var väldigt fint Det var, det var rörande, absolut Och eh, efterföljande Växelsång mellan klacken och, och resten av arenan Klacken måste jag faktiskt krädda också eh, ja, Har ha fått en känga här och där För att de är lite för egoistiska Eller vad man ska säga, håller sig för mycket För sig själva, men den här gången Bjöd de verkligen in resten av läktarna som försökte vara hänga på i alla fall Även om det inte, kanske inte gick hela vägen Vi såg ju, både du och jag Såg ju, du kanske till och med också såg det 12 stod ju och slet Det lilla hår han hade när, när klacken väl drog igång För han ville verkligen få igång LS Och ge tillbaka nu, för han har ju stått och chattat mycket På att klacken inte har upp till, till dans förut Nu när de äntligen gjorde det så kände han väl att vi inte kunde ge det I gensvaret som han kanske har Önskat att vi ska kunna ge. Ja, jävla sur han var ett tag där. Han såg ut som Gollum när han satt uppe på <skratt> uppflugen på den pedestal där. Ja, han var riktigt förbannad. Men det var också fint. Det är fint att se honom arg. Det... Engagerad. Ja. Hela lördagen var ju ett stort kalas från tidig brunch som Patrik höll i med bingo och allt. Jag var loket för en stund. Det var en jävligt fin stund faktiskt. Och så fick jag... Ja, tyvärr fick jag dras med en lite amatörmässig Joakim Gayert Känns inte som att han har varit med på sådana här event så mycket tidigare Så lite fick styra tåget. Lite jordfiling där. där kanske <laughs> Nej, det var skitkul Jag tyckte det var riktigt kul Han som tog storslämmen där fick ju både årskort och matchtröja och GP Powerbank och Jag vet inte om han fick en bil också, han fick allt möjligt Så det var, det var riktigt kul Lyckat arrangemang som förmodligen kommer återkomma Det är jag helt säker på att det är, för det lovar jag nämligen att det skulle göra Sen var det stort kalas på stan eh, hela natten lång för de allra flesta. Vi mm. började på tolvans där. Ja, eh, det var trivsamt. Du och jag lyckades ju snirkla in oss i någon form av lårs där. Vi är ju sådana sneaky personer ja, som surfar på andra vågar. <laughs> Nej, då. Nej vi, vi blev inbjudna till en lårs där och, och lyckades sitta och dricka bärs med vilka var det. Ja, det var spelare till höger och vänster. Vibe var inne i en sväng och visade sina danska takter. Och, nej, men ja, men det var ju lite blandat folk i alla fall. Något som jag störde mig på där inne. Det var ju att Viby kom in där och även du var inne i en sväng, John, också i den här lårsen vet jag. Ja, det kanske var inne lite en liten Inga kommentarer. Nej, nej men det, och sen så var ju Engvall var inne där och han, även han fick utstå detta som jag kommer... Spotta och spe på lite nu Men Vibe kommer liksom in och sätter sig och dricker bärsmasse Det är skittrevligt och även Stare var inne och vända Och det är skittrevligt, vi sitter och har det mus liksom Och snackar allt möjligt Och så är det något jävla fyll och som börjar liksom med bara. Ja men Vibe, stanna då, lovar att du stannar då de vill ju inte komma ut i sådana här offentliga sammanhang. då känns det som om det bara ska bli att man ställs mot väggen hela tiden. Liksom. Ja men Man får försöka vara lite skö sköna när spelarna bjuder på sig själva. Vi har ju en spelare med oss. Har du någon, <laughs> någon kommentar? Nej ja, men Jag förstår båda läger om man säger så. Jag kan förstå fansen, jag kan förstå spelarna också. Men när jag talar för spelare så det är det klart att det blir det en... Som person som säger så Eller en handfull bara Som uh, har det snacket Då är det ingen fara Men blir det Det blir känns det, som att det var det enda det, som sades liksom Ja nej, men jag tänker bara... så här Blir det en otroligt massa människor Då blir det ju till slut tjatigt och jobbigt Då, då, då kanske man får en negativ känsla Av det, där. det här är inte fansen men handen på hjärtat liksom. Alltså tongångarna innan man vet att man ska ut i sådana här offentliga sammanhang. Det har ju hänt förut liksom. Är det, hur är det i truppen då? Är det så här, ja vad kul vi ska bli ute och träffa folket nu. Eller är det, aha då ska man ut till dem liksom, och hoppas att de kan sköta sig liksom. Det är lite handen på hjärtat. Jag tror jag är lite så sådär. Det är väl ingen wow och det är ingen nejkänsla. Det är någonstans mitt emellan sådär. Och den här gången. Så köpte vi ju alla det För vi, vi förstod det liksom Det var ett bra läge, hemma, hemmamatch Säsongen hade gått som den hade gått Det avslutades liksom i Dur eller vad man säger Det var liksom trevligt och sådär Så alla köpte ju det där men det är klart att eh, ni vet ju också att folk kommer vara, vara fulla och, och de, de, ah, kommer, jo, de kommer ja, vara mer <laughs> lösläppta. så att säga. Så men att, ska man tjata med en sån grej så tycker jag man kan mer säga så här liksom att ja, men, Fan viber gjorde 23 mål i år, fan vad grym du var. Hoppas, jag hoppas verkligen att jag får se det nästa år. Men, ja. så, istället för liksom stå där och bara stonka och stöna ut att du ska stanna och jo kan du här, jag har varit med i hundra år och alla misslyckas utomlands Så alltså, kom igen då och stanna kvar när du är kunga. Liksom. Nej, men då kan man som spelare se det positivt att ni representerar ändå fansen då och jag spelarna och ni har så pass eh, ja, inser det själva då. Så det är det är positivt att... Eh. Om det hade varit så, Nej men jag, oh. för, jag, för, jag förstår ju också Att det, det ligger ju Som med Vibes fall så ligger det ju top of mind Hos de flesta, fan vi vill ha kvar det så jävla Precis. mycket Det är väldigt lätt att komma dit Särskilt när man har druckit lite Men min uppmaning i alla fall är att försöka vara lite sköna Så att spelarna tycker att det är En skön grej att vara ute bland fansen Det ska inte vara en belastning Liksom Nej, Nej. Nej men jag nämnde ju också att de gångerna när det väl har varit så att vi varit nära fansen, mm. det har ju blivit väldigt uppskattat tror jag ändå av just fansen Jaja. och eh, även för oss spelare med på sätt och vis. Jag menar just det, om ja, man tar, okej okay, då vann vi ett kuppguld men just det här tågresan från Stockholm och allting hem efter kuppguld och så som kanske är den största happeningen de senaste åren, just fans och spelare tillsammans, det är ju något som alla liksom kommer minnas. Fan, det var någon spelare som höll ganska mycket låda på det tåget. Jag kan inte minnas, minns du vem du var, jag? Nej, jag vet inte riktigt. Men det var ju exempelvis ett exempel på en trevlig resa, i alla fall skulle jag bara säga. Så. Nej, men det. det... Ja, det var väl det bästa minnet vi har haft, Selaid. Det, det är ju någonting man kommer att komma ihåg för livet, kupkullet och resan hem och resan dit och, och den, den långa festen. Och sen ja. att ingenting heller, det, det, det som uppmärksammades så lite att. Att inte en tvålpump, inte ett litet dörrhantag, inte en klädhängare Var trasig på det tåget när vi återlämnade Det var ju perfekt skick Och när tusen fulla människor som dansar och åker på ett sånt tåg Och det inte hände någonting det, det visar ändå prov på karaktär tycker jag Då brukar tvålpumparna ryka annars <tryck> Två. Det, det var ju i och för sig 18 jag vet inte om de kvar GHBn i eller längre Ett gammalt kallas skämt kanske Det inte är så länge. <tryck> <tryck> Nej men just, det var inte meningen för min del Att vi skulle snöas in på det härliga kuppguldet Men... Eh, men det var ändå en parallell till just det där med fans och spelare tillsammans Som, nej, som jag tycker man kan få in lite då och då sådär. Sen var ju kuppguldet var ju, lite i mitten av säsongen kan man säga Det var väl i maj va? Ja uh, Och då var det väl kanske ingen spelare som heller hamnade i en situation Där transferfönster var aktuellt för en ja, sån månad eller sådär Plus att eh, efter man har just bergat en titel Så är det väl mer någon sorts eufori som alla går på Ja ja är. precis Nej men eh, det var bara en jämförelse Och eh, förhoppningsvis kan man ju i alla fall säga För att summera den punkten att det vore kul Om ni blev med såna sådana tillfällen Med såna sådana tillfällen men kanske Att folk ska komma ihåg att spelarna är människor Och eh, ställningen mot väggen Du hade inte själv velat bli ställd mot väggen Måndag morgon så får vi beskedet att eh, Micke Ståle har fått sparken helt enkelt som tränare för IFK Göteborg. N när och hur fick ni detta beskedet John? Ja, vi fick det beskedet vid 8.45 på morgonen då vi alltid samlas för frukost. Eh, då eh, tillslades och tasslades det lite några spelare när jag jag in där typ 8.43 kanske så där och några satt redan där inne. Och då var det någon jag hörde, jag hörde bara något i förbifarten så där star och fått sparken. Och man, ja, lyfte på huvudet där och bara, va? Nej, du skojar liksom, var första reaktionen. Och så sen var det inte mer med det, man tog sin gröt och gick, satt sig vid bordet. Och så sen hade de där ringarna spridit sig på vattnet, om man säger. Och alla hade hört det och då liksom, är det verkligen sant? Och så, sen... Eh, så. Någon minut, typ 8.46-47 kanske, så gled Kursvälli och Mats Gren in. Och då förstod man väl att det man har hört lite innan, som jag sa, stämde då. Så det var en stor överraskning, var det ju, eh, faktiskt, får vi säga. Det var bistra miner från eh, Gren och Kursvälli då, eller? Mm. Ja, nej. Det, det var ju klart inget trevligt besked att eh, släppa ifrån dem. Det sa de också. att eh, Sådana här besked är ju aldrig roliga att ge och... Uh, nu har föreningen valt att göra på detta sättet i alla fall och så vidare och så vidare och så vidare så nej uh, det var ju en bomb där i frukosten så uh, ja det ska till grötsalladiken kan man uh, säga hur, hur blir stämningen i rummet blir det knäpptyst eller börjar det tislas och tasslas direkt eller är det <glar> nej no, nej alltså na, men när de står och pratar det blir ganska tyst sen uh, Sen var det väl några få frågor från de spelare till klubbledningen. Och det, det stannade väl innan för de väggarna vad som sades där. Men så vi, satt, vi satt inte helt tysta så där just spelatruppen Men det var, det var ett väldigt kort och koncist möte i alla fall så sett. Det var inget mer snack där utan de lämnade beskedet. Vi hade någon fråga och så sen var det det. Så det var ju in och ut på max fem minuter någonting för Kursvällig och Gren. Och så. Sen var det klart vi reflekterade det då och det frukosten under hela dagen då så klart för, för att ja, sen fick vi ju ja göra för träning och spelamöte och så vidare och träffa mycket och Edlund och hela gänget och då, ja, då fick vi höra vad de hade att säga så. Var, var det någon som reagerade extra starkt eller känslomässigt på på detta på beskedet så säga eller är det mest att man <laughs> vände sig inåt och funderar eller Nej, vid detta tillfället så var det väl så att många... Nej, man vädrar ju till... Sabion. Alltså, vi har en jättebra sammanhållning i laget. Jätte, jättebra faktiskt. Alla trivs kanon där uppe på kamratgården. Och, eh, så det är klart att vi talar med varandra. Eh, men... Eh, nej, det var... Det var det var ju... Vad ska man säga? Stillsamt, upprymt, eller hur ska man förklara det? Eh, på något sätt, så där Och det var ett bra... Kort möte där också med tränarna Och det blev som sagt ingen fotbollsträning Den dagen utan vi körde ett pass På gymmet istället och Så sen var det inte mer med det Så Ja så, så var den dagen Det skulle varit en lugn vanlig Måndag men den blev ganska eller, Väldigt handelsrik Och din spontana reaktion när du får Det här beskedet, vad, vad känner du? Oh ofack eller hur? Nej ja Spontan reaktion, jag hörde det som jag sa där när, jag hörde, när jag kom in innanför där till frukosten Så hörde jag det där ryktet som hade gått lite bland spelarna Så bara, va? Nej, det, nej, det är inte sant tänkte jag så där Kul skämt ungefär, haha, det, nej det stämmer inte Och så sen när de glid in där och sa besked då var det bara, oj nej, så jag, Som jag sa, det var, det var en jättestor överraskning Så klart man var förvånad och hade mycket att fundera på så vad hände sen då? Sen så gick Dan och Stare Höll lite presskonferens på Learys Och sen hur det avslutades hela dagen? Ja, nej, jag, jag, hade, jag hade ingen koll på Hur Dan egentligen fortsatt löpte, Men det är klart att man såg i media och så där Att han hade någon presskonferens och sådär liksom. det, det det var ja, det märkte man Att det var någon presskonferens och så vidare och på det ganska korta mötet som Micke just hade på, till oss på morgonen där efter frukosten Så sa han ju att vi började ha något längre snack nu, nu är det som det är Vi, ja, det är ju ingen hemlighet heller att vi träffades sen på kvällen Och det bjöd ju Mickey till in, bjöd ju in oss till på morgonen där då Så då sa han att vi, vi tar ett längre snack där på, på kvällen helt enkelt Och ja, så vi träffades på kvällen Som ändå var ute i media så det är inget jag läcker det här att vi träffades på posthotellet Så det var Det, det blev en jättebra Och som man kan inte säga Det blev en jättebra avslutning så kan man inte säga, Men så som det blev Så blev det fint och värdigt att avsluta, I alla fall för Micke det, det tror jag han känner absolut Och vi spelar med Hur verkar han där på kvällen då? Var det någon skillnad mot tidigare? Ja, nej, men jag vet inte för hans del eller för våran del i tröppen hur mycket man äh, ska läcka hit och dit och så vidare. Men det är, som man sa, det har redan stått i media att vi att vi hade den här träffen på posthotellet. Och det är klart att det var lite emotionellt och sådär, men det var inga. Det var ingen. Det var, ja, det, var, det var inget extremt utan jag kan i alla fall utan att säga för mycket och även för lite säga att det var en en fin och värdig eh, avslutning och värdigt avsked så var det. Så man, var det. man får känslan av att eh, mycket star eller får känslan jag, jag, jag tycker själv att mycket star i alla uttalanden och alla eh, media och samlingar efter detta han, han har skött eh, uppsägningen extremt professionellt och, och eh, pratat jäkligt bra med IFK Göteborg och, och eh, jag antar att han, han, han har en ganska professionell eh, sida mot er spelare också. Där då. Jo, men det har han ju. Det personifierar ju hans sätt att vara. Hans person är ju sån. Han är ju i sitt yrke som fotbollstränare extremt professionell. Så eh, för oss spelare var det nog ingen överraskning att han eh, reagerar på detta sättet. Eh, ja, Det kän känns som man gick med högt huvud och tog det så bra och professionellt man ändå kan göra utåt och det är ju mer gemene man kanske som var överraskad hur han reagerat och men vi spelare känner ju mycket och vet att han är väldigt professionell så som du sa han tog det han proffsigt och det fanns inga agg som låg mellan Micke och er spelare så att säga, när ni skildes åt utan alla, alla kommer kunna se varandra ögonen igen i framtiden så att säga. Ja, det kan vi absolut göra. Så det, det fanns inget sånt, nej. Om du är helt ärlig, varför tror du att Mikkel städer fick sluta? Jag kan bara utgå ifrån, som klubben har sagt offentligt, och det tror jag även stämmer. Just det att de vill bygga något nytt på lång sikt och kände att mycket inte tillhörde den långsiktiga planen och ville stoppa det nu, då istället för att starta upp något, eller hur jag ska förklara starta upp något och få bryta det senare det är lika bra att göra det nu då istället helt enkelt Om vi då ska ta och lyfta blicken lite och spekulera lite det har ju Tommy fan spekulerats sönder på internet och sociala medier om vem som ska ta över efter Micke Staro då Eh, många tror ju att det är redan är klart Men det tränare Medan andra Köper den linjen som kommer ut från klubben Att det inte är klart eh. Det tror jag inte Det är klart att det är klart Man sparkar väl inte någon innan man har något annat klart Ni har inte fått någon indikation I, i truppen än om Men som ska träna nästa år mm, Nej det har vi inte fått ja, De brukar ju vara ganska stillsamma och läcka grejer till er. Det är väl för att ni är så många För det är så lätt att det att det sprider sig genom andra grenar kanske Jag vet inte Men vilka namn är det som har diskuterats då Det är ju Jörgen Lennartsson har ju varit uh, aktuell Jag kan tycka att hans namn känns lite halvmärkligt Om man nu ger sig om med stare För han känns ganska lik stare i sitt i tänk Ja det känns inte som nytt och fräscht På det Nej. sättet Henke Larsson har nämnts Hasse Backe kommer ju alltid upp i diskussioner när, när det ska tillsättas tränare uh, En annan som är med ofta på tapeten Är ju Janne Jönsson Mm. Uh, har du någon uppfattning Om de här tränarna John? Har det någon som då stött på här eller där Stött på dem hit och dit Det har man väl gjort i något tillfälle allihopa uh, Men uh, jag har verkligen uh, Faktiskt inga kommentarer På uh, något sätt uh, Och kan inte spekulera i något I det där helt enkelt utan, uh, Du får... får lämna spekulationen till oss det får Då, ni, då, då det spekulerar vi det. Vidare. Spekulera vidare lite här med Du kan ju flika in om du tycker att någon har rolig frisyr Eller att någon har så här rolig hund eller någonting Andra på en lista som, som har förekommit är Rollen Nilsson, eh, Joken eh, Bob Bradley för här, <laughs> USAs förbundskapten eh, En person som jag inte var så sugen på det var Magnus Haglund som verkar vara klar för Älvsborg nu då Jag tror dock att Haglund har varit eh, ganska aktuell eh, för detta men att han eh, i samband med klabbens bortgång eh, kan ha ändrat sig i sista stund Någonting ja. säger med det det börjar utkristallisera sig om man ska tro på de äh, reporterna som är, ligger tätast på blåvitt så, så äh, verkar det ju som att det är Jörgen Lennart som Janne Jönsson eller Henke Larsson då, som det står mellan. Men å andra sidan så... Äh, så som du har sett ut på Sillyfronten här nu så skulle inget förvåna mig faktiskt. Så att... Nej, igår han. jag var ju väg och köpte en barnvagn igår. Och när jag kom tillbaka så hade blåvitt mejlkonto blivit hackat. Och Pia Sundhag hade både tillträtt och avgått. Så att det känns som att det händer en hel del i, i silly -världen. Jag tror inte att det går att spekulera sig fram i nästan. Det, det, det får nog bara avvakta och så, så kommer det som kommer. Tycker du på samma sätt? Nej, det vi vet i alla fall är ju att när vi kommer tillbaka från semestern, det vill säga den första december, så ska det vara klart. Och om det blir innan eller när det nu blir, det får vi se. Men första december så ska vi i alla fall mötas upp och då ska det stå en ny tränare. Jag vet att årskortsförsäljningen ska dra igång nu snart och då vill man nog ha några ben att stå på så det känns som att det inom de närmsta dagarna måste presenteras någonting. Jag blir inte jätteförvånad om det Vi i nästa podd kan prata om nästa tränare. Eh, verkar vara helt klart här nu då att Jakob Johansson lämnar Blåvitt. Det har ju varit på gång under en längre tid också. På två dagar har vi fått veta att både mig, Malango och Jakob Johansson ska lämna. Er. Så att det, det sa vi gren även igår. Spontant så känner man ju lite oro Vi har ju Sobra länse Ute i Örebro Vi har Nordin Gersic i Örebro Och han har ju inte heller fått höra någonting Det känns som att, Och Hampus som lämnar Det känns som att hela mittfältet Hela mittfältet luckras upp just nu Vill man ta Göteborgsmedias Vinkling på det så kan man ju nästan känna till lite fritt fall på gång Men det konkurs på gång Jag skulle ju inte du tror att Matsgren släpper iväg hela halva startelvan om man inte har en tanke bakom det. Så får man hoppas i alla fall. Ja, hoppas det. Vad säger du om att Jakob lämnar? Kommer saknas? Han kommer saknas och spontant så där så känner jag, att, eh, ja, jag ut, att jag sträcker ut någon hand till alla fans. Eller något. Men alltså, man ska komma ihåg det att... Eh, han har ju verkligen fått gå igenom mycket och han har varit i klubben i väldigt, väldigt många år. Är fortfarande ung, det vill säga vilken otrolig talang och vilken otrolig så att säga, fotbollsspelare det är. Och jag minns när man har varit motståndare och sånt även, när jag spelat i andra föreningar och mött blåvitt, att Jakob han har ju... Han har ju verkligen innan sitt extrema får man väl säga stora genombrott han fick där hösten 2012 någonting, då han bara helt plötsligt gick från riktigt bra till till verkligen en topp, topp, topp då menar jag topp tre, topp 5 spelare av alla hela Allsvenskan om man säger nästan så gick han, han var, gick ifrån att vara en bra average spelare till en riktig toppspelare då och slog igenom en, ja, tyckte jag han gjorde 2012 Innan det så har han ju Strugglat eller något sådär Fått kämpa för att bli accepterad någonting Och han har ju fått utstå Något som ingen Spelare bör göra egentligen Typ burrop och så från sina egna fans Ibland nästan vet man när man har varit vid någon Match och det Han nästan har fått uppleva och, det, och vänt det Till att bli så här hyllad och eh, Duktig Och omtyckt det, det är extremt starkt, det tyder på en extrem eh, mental kapacitet, Alltså skalle liksom En styrka eh, Så han är inte både stark fysiskt utan även mentalt Och eh, jag önskar han all lycka Och tror han kommer eh, Gör det väldigt väldigt bra Var han än hamnar Och hade jag varit eh, tränare i något eh, utländskt lag Så hade han ju varit perfekt att ta in Dels att han då har kvalitet Och inte kostar så mycket via plånboken Eftersom han eh, lämnar ju bossman då. Och eh, han känns som ett kap ute i Europa och hoppas han förblir en. Ja, han är ju redan för evigad på kamratstenen men att alla på något sätt, alla fans kommer minnas han för det han gjort. Det är det jag fick säga. Tänkte göra det kortfattat, men det blev, det blev långt som vanligt när jag började snacka. Stil. Nej, förlåt. Ja, det är lite kul just med Jakob att det är många som har reagerat på att han, han alltid kör kvadden med de unga. Och så är så här, ja, de unga kör till vänster och de gamla kör till höger Och Jakob Johansson kör av någon konstig anledning med de unga Det kanske är för att han är ung som han kör med de unga Jag vet inte Det, det som var så roligt med, med just Jakob var ju att när vi satte i den här låsen, Där alla skulle, skulle ge sig en vidare Ja, så, så eh, frågar vi Stare då, när han hade, han hade fått lite öl Så frågar vi honom så här, om du fick välja en drömvärmning i Allsvenskan Vem hade du då valt? Och då svarar han ju bara rakt av Jakob Johansson. Jag hade velat att Jakob skulle vara förlängt med Jakob. Ja. Då, det var hans drömmenvärmning. Det, det fanns ingen annan. Vilket säger ganska mycket om eh, hur han värderas av tränaren i alla fall. Ja, och Jakobs status i Allsvenskan. Tobias Husein ryktast vara på väg till Älvsborg och Häcken och eh, alla andra obskyra konstgräslag i Allsvenskan <laughs> i eh, media idag. Eh, min spontana kommentar till det, det är väl... Eh, Sågningen Tack Agnes eh, Och eh, Jag ska faktiskt låta Patrik dra igång motorsågen här Och det är någon sorts eh, integrerad mediekoll här också Ja, men vi har ju, jag har ju länge gått och stört mig på sidan fotbolldirekt va det, det är ju en, De jobbar ju mycket med klickjournalistik, skriver rubriker för att folk ska klicka in och så har de egentligen ingenting att säga De har avslöjat grejer som bara har avslöjat för länge sedan och Mycket, mycket själv... copy-paste Ja det är mycket copy-paste på den sidan Men nu så här vägarna över lite när de för några dagar sen då Samma dag som Ingeson tyvärr lämnas så lägger de ut en tweet där det står Ingesons nya status. Lyssna in hans nya låt. Du var med. Jag har aldrig varit med om något så osmakligt. V vad har du för koppling till fotboll direkt, Jan? Koppling? <laughs> ja, men jag tänker mer. Du måste ändå stötta på dem ibland och så. Jag har stött på dem i hundra år, tänkte jag säga. Jag har 14 år på elitnivå. De har funnits ganska länge. Och jag brukar ofta vara ärlig. Är det något som är dåligt så hör jag av mig till den journalisten eller till den sidan. Jag kan väl i alla fall säga som så här att det finns ingen sida- som jag hört av, mig, hört av mig till så många gånger som just eh, fotboll direkt. Och de är lika oförstående varje gång och det är samma sak jag säger till dem varje gång att de helt enkelt felciterar och sätter rubriker som är helt jävla fucked up. Så, eh, och varje gång får jag säga att det till dem. Inte bara en femte en sjätte och sjunde gång utan en åttonde gång också och då är det bara, va? Ja, oh, är det så? Förlåt, förlåt, förlåt. Och så ändrar de. Men då är redan skadan skedd så jag brukar... Det är ofta bojkott nästan här, eller? Nej, ja, men jag har sagt det till fler flera gånger att nu kör inget mer mer. Men jag, jag... tyvärr då när de ringer så kan man inte vara sig själv. Utan man får ju bara vara tråkig och dra de här extremt värdelösa klyschorna. Som jag egentligen inte... Jag vill inte egentligen vara sån. Utan jag vill kunna snacka på att vara mig själv. Så det är egentligen värdelöst för dem att ringa mig. För att... Det blir bollen ändå. vi tar den matchen i taget. Ja, precis. Och... Ja, ah, knappt än så. Så jag kan förstå din sågning helt enkelt. Och det säger jag inte för att, för att vara ond utan för min del är det bara av egen erfarenhet och en fakta. Det är bara att dem. Nu när vi har John med oss här så måste vi ju faktiskt höra lite vad du tycker själv om din och er säsong. Om du summerar lite hur du tycker det har gått. Ups och downs. Ja, ups and downs, höger och vänster Upp och ner, nej men jag ska försöka fänga för en gång skulle summera det lite kortfattat Då det är, Jag har svårt för det att summera nu, folk. Ja, förlåt Att jag är dålig på att summera Men eh, lagets säsong har ju varit eh, Bra, alltså det får man ändå säga Vi har en målsättning och uppnår man Målsättningen så får man ändå säga Att den går under eh, Ja, vad ska man säga Någon slags paragraf som tillåter bra Eller hur ska man säga och Men inte superbra, såklart. För då är det ju ett guld och Det är ju det vi drömmer om. Det som, mm. det som många kanske har känt det är att det kändes som att guldchansen ja. försvann så fort. Ja. Och det är därför man inte kan känna någon glädje över andra platsen, så att säga. Nej, det köper jag och det förstår jag. Det känner ju vi spelare också. Det blev ju så. Malmö var fantastiskt bra. Tyvärr var de för bra i år. Och. Men vi, efter en halvdan Rent ut sagt Nästan Jag ska inte säga dålig Men våren och sommaren där Vi hade ju så mycket oavgjorda menar jag Vi stod ju harva någonstans där i Nästan i mitten av tabellen. För att vi hade en miljard kryss Då... Ja, då hamnar man ju där i mitten någonstans om man inte vinner. Men där pratades ju ofta också om att Star bytte väldigt defensivt. Och att, det var, att man inte vågar vinna pratades det mycket om. Kände du så när du stod i målet? Kände du bara, fan kör nu för fan eller? Du oh, no. måste ju också ha en tanke när du står i målet. Att det här hade jag velat göra nu liksom. <laughs> jag har mycket tankar när jag står i mål så sett, absolut. Men alltså, jag kan köpa alla möjliga funderingar. För det är klart att man hade det och vi kände själva att fan vi borde ju kunna få ut mer. Av det vi har och vad är då felet Och då kan man spekulera i det ena och det tredje Som du just gjorde här Men eh, det jag vill säga var att vi hade för mycket Ågjorda verkligen Och eh, släppte iväg Malmö för mycket Så att det inte blev någon fight Men vi slutar inom målsättningen vilket är ändå bra Så, så, så, så som man får säga Och, och det positiva då Ups and downs med året Ups är ju givetvis Vår eh, ja Lasse Vibe såklart Det är ju bara att liksom ställa sig upp och applådera det hade jag kunnat göra här nu men det är så lågt i tag så... Nej men hur som helst så, så vi det. och det forwardsparet vi skapade sen ser mer under hösten där med Engvall och han tillsammans. Jag tror aldrig spelat med en duo som är så bra. Man har spelat med någon enstaka bra forward förut. Alltså sådär en ensam, ja en lone wolf där uppe som är bara sjukt bra. Men en duo som funkar så. Men du körde ju en del i i våras också stundtals och då spelade du med Gustav Engvall. Tycker du att han klev på i rätt läge eller var han redo tidigare? Uh, nej men det är absolut uh, någon mer chans hit och dit Hade han kunnat få i någon match, absolut Men jag kan vara, nu när jag har gått så jäkla bra Så kan jag ändå stryka under det lite Att man kände att, uh, och det är inget ont till Gustav För nu har han etablerat sig och är faktiskt en topp-forward uh, i Allsvenskan Vilket i mitt tycker har gått uh, för extremt fort nästan mm. Jag är väldigt förvånad över det Men det är kul att se den utvecklingen man visste ju den här eh, måste man säga, talangen han var eh, i och med att han har presterat på hög internationell nivå med killar i sin egen ålder i landslag och så. Men på våra träningar så var man inte direkt eh, fascinerad. Tvärtom, man var mer sådär liksom, eh, vad fan är, <går> alltså varför är han så jävla, hur kan han vara så hyllad liksom? Nej, men, men så när man... boom, någon jävla käftsmäll fick man och avbröt jag det där så bara, mm. vad hände med killen? Han blev en man liksom. Hur är det där om man nu gör någon slags manlig askungens saga. man bara blommar ut där från någon halvdassig till en jävla kung liksom. För han spottade ju inte in mål i ursätt. i våras. Nej, han nej, nej, nej. Han, men i mitt tycke ända sedan jag träffade är att han har ofta varit en som jag tycker en matchspelare nästan bättre än han är väl inne i matchen i träning. Det kan jag tycka är en, en jättepositiv egenskap ja. även om man säger så man tränar så spelar man bla bla bla. Men jag håller inte med om det riktigt att visst man ska ha en kvalitet på träning, men det är Tommy Fan en gång i veckan du ska vara riktigt bra egentligen och då är det ju när det är match. Och där har det har nästan han hållt Ofta om man säger, man har sett en skillnad i alla fall Att han har skärpt sig eller han har höjt sin kval kvalitet när kvaliteter i match, så har man märkt Men om man går över till dig då Du är ju ganska frenetisk eh, På träning Du, du, du, är väl, du och Nordin Gersic är väl de Jag har sett eh, senaste åren varit mest frenetiska på träning tycker jag Örebro-liga Fun <laughs> Men funkar det bra för dig Eller kör du alltid all in när det funkar Ja, liksom? nej men eh... Jag ska inte säga att det är min stil och så vidare, men genom att vara aktiv på träning och ställa krav, det gör att jag själv sätter en blåslampa på mig själv i röven, om man säger så. Det vill säga, ställer jag krav på min granne, ja, då måste jag ju verkligen också skärpa mig. Du blir jag... vansinne om du släpper in ett mål på, på träning. Eh, ja, det kanske går till överdrift <laughs> ibland Men det värsta jag vet är när man släpper in ett mål som man vet att Fan, det där kunde jag liksom tatt mm. Och det jag stömer på mest då är ju att någon jävligt är glad för det målet Vilket han inte borde vara Eftersom att det kanske var ett jävla dåligt avslut Och det var bara jag som var dålig Och då går han och är så jävla glad Och då blir jag förbannad på han Och så blir jag sur för att han är glad Och så bla bla bla ja. <laughs> eh, Något i din säsong som jag har tänkt på jag har ofta hört kritik Kanske för att du inte är världens Snabbaste på att sätta igång Spelet när du har bollen Men det tycker jag har Sett en förändring på Mot slutet av säsongen, är detta något som du har jobbat aktivt med Eller är det en ren tillfällighet uh, Nej nah, Det är ingen ren tillfällighet, det är något vi har jobbat på Absolut Och jag känner att det, Jag skulle inte säga, säga att det är någon orättvis kritik så Att man kanske är för långsam hit och dit Men Mm. Jag gör det som är liksom bäst för laget så sätt. Men det är inga direktiv att bara måste ut snabbare. Jo, det är direktiv eller? att ja. absolut vi ska ha fart och mål att sätta igång fort. Och vi ska ställa om. Vi är ju extremt duktiga på omställningar. Och det har varit många mål faktiskt där vi har gjort mål på omställningar. Inte bara från, ja, inte från mig utan hela laget. Liksom. Men om man alltså ser senaste matchen som vi slog. Halmsta här i sista omgången och då var det, ju, var det väl tre eller två i alla fall, av de fem som startar från en gångsättning just längst bak. Och, eh, ja Det är inte så att jag klappar mig själv på axeln där men jag kan köpa det absolut att det kan ha gått för långsamt till många stycken ibland. Men då har jag kanske en tanke med det att jag mm. vill lite liksom eh, bara skicka iväg den snabbt för skulle det hända någon skit då... då då ställer man laget ställer man till det istället. Så då är det hellre kanske saifat om man säger tråkigt ord. Men, men absolut, ja. Herregud, alltså. vad man fortfarande kan utvecklas. Liksom. Så det är bara, tycker jag, positivt att man har saker som kan fortfarande kan bli bättre. Så jag ser det som något bra att man har saker att fortfarande utveckla. Du la ju ett monsterutkast på Las Vibe där nere mot hans högerkant. Nu minns inte jag när det var i matchen som, som liksom, både du och jag liksom minut 68 okay. <laughs> <laughs> Nej men både du och jag blev ett chockade där nej, vi... ja, men du minns ju rätt ah, för att ihåg. Vi minns att vi tänkte så här, ska han kasta nu. Nej nej det kan inte. Det är. Han är ju galen om man kastar oss bara. Och jävlar den går fram. Tyvärr så blir det inte något Väldigt var... nära närast var det. Det, var det sjukaste utkastet jag har sett alltså. så det... <laughs> är det något du har blivit bättre på på senare år eller har du alltid varit duktig på utkast? men Jag har väl ändå jag var, lite, men var till, alltså varit bra på utkast så sett. Men jag tycker ändå att jag har utvecklat det. Vi har nött det ganska mycket och det är verkligen en sak i det målvakstekniska. Just utkast och så vidare, tillslag och så vidare. som nöter man det, då märker man en stor utvecklingskurva som bara går uppåt om man nöter det. Och det har vi gjort mycket. Vi målvakter, jag och Mackian tillsammans med vår målvaktstränare ramner då. Så där tycker jag att eh, det har gått framåt tycker jag. Så det var kul att märkte det sist då. Något annat som jag tänkte ofta är, är ju det är vidarkänt att målvakter är, är svagare på fötterna än vad de är på händer ofta ju. Men tränar man någonting eh, jag tänker utsparkat och tillbakaspel, att det bara passas tillbaka och skulle skjuta långt och hamna innanför ramen eller hur, hur funkar det? Ja nej men det är en eh, vi tränar mycket på sånt, det gör vi absolut och eh, eh, det gör vi. Vi tränar mycket på det. Det kanske inte syns. Men eh, eh, sen eh, nästan kanske jag har känt mig lite mer tryggare. Nästan många har på konstgräs. Men i alla år där jag har varit så Jag har aldrig upplevt innan. Nästan så här, kritik. Eh, liksom, jag tycker jag själv, om någon frågar mig själv, att jag tycker jag har bra fötter. Alltså så sätt. Men eh, jag kan hålla med om det. Att jag har blivit en del dåliga saker eh, på fötterna ibland vissa matcher. Men då tycker jag nästan det har varit en liten... Eh, Röd tråd där att det ofta har varit kanske på någon halvojämn, i alla fall vad jag har känt, naturgräsplan. Så det är absolut en bit jag tar till mig och givetvis utvecklar. Och det är inte så att kommer kritiken någon gång att det är som en blixt från klar himmel från, alltså som jag hör kritik. Utan är det någon som vet vad man behöver träna på och så vidare så vet jag det liksom. Så... Det här var ingen kritik, det var bara en fråga om, det, om man övar på det ah, ja nej, nu, nu flög jag iväg här Men jag, jag säger bara det att det äh, Ja Nej, men nu, vi kan väl klippa bort hela detta då men, nej, nej, nej, nej Men för fan, det är klart att vi tränar på det, herregud det, Vi tränar Men man kan alltid träna mer, absolut Och äh, Jag känner det att äh, Det finns många bitar som kan bli bättre Och som jag sa där, det ser jag bara som positivt Och jag har sagt det och säger det igen, att jag tror absolut mina bästa år är framför mig. Det är jag helt övertygad om faktiskt. Och jag är egentligen ganska besviken på mitt egna år. Inte just kanske på mig själv hit och dit, men när man drabbas av ett armbrott eller du bryter ett ben som jag gjorde där. Och, och fortsätter spela i... hela matchen. <laughs> ja, just det. Och var borta i tre månader som jag var under säsongen, då... Det är klart att man blir påverka av det. Och när det väl skedde så trodde man inte riktigt så. Utan, ja ah, fan, nej, men det här kommer komma tillbaka. Och det här eh, kommer bli bra. Och det blev det ju också. Och jag säger det i långa loppet. Om man summerar sin, min karriär så kommer det här gynna mig nästan den här skadan. Men... Det påver de påverkade ju Men jag gjorde det ju Och komma bort så sådär jo, och Det var första gången jag var med Om en eh, lång tidsskada Och nu har jag varit det Förhoppningsvis Dröjer det 14 år på elitnivå Till nästa gång jag <går> <Men> du, <går> får ett benbrott igen Du har ingen sån här Robin Söder-feeling av det Att du inte vågar gå in i närkamper eh, Och sådär <går> Ja, men han sa ju det självklart ja, ja, att, ja. att han, att han äh, kände, sig för... kände sig hemma för att gå. Nej jag känner ingenting jag, Man har ju upplevt smärtor Men det har varit inga hemmande Men nu har jag inte känt de smärtorna på en väldigt lång tid Så det känns Det känns, det känns bra Nej, men om jag ska vara lite djup Så jag ska jag inte snacka för mycket igen här men, att, Vi kan klippa vet du, Ja det. vi kan klippa Nej för fan vad jag babblar på här Men och det här är, inte, det är inga försvarstal eller någonting, men jag är bara så bara lite gött snack helt enkelt. Det är du att känna det alla vet som Stare ofta säger, det var ju det att min säsong där, jag kände det att fan det här kommer att bli min och lagets bästa säsong här nu under min kontrakts, ja bästa hittills liksom, nu jävlar i år. Och det börjar jävligt bra. Mm. Eh, tyvärr andra omgången torskade mot Malmö och så vidare Men sen fortsatte det ju skitbra Vi slog ut åt Åtvidaberg 5-0, det var kanon Åkte ner till Kalmar Det okay, fick kryss, en fet och... låt till Vidaberg. Ja precis, en fet låt där som gett till att vi gick segrande där Och så, sen okej okay, dåligt kanske Men eh, hur som helst stabilt med kryss mot Kalmar då, Och nu jävla kommer det bli bra Och så bröt i armen där Och så fan vad man skulle komma tillbaka Nu svor jag gärna, ursäkta Skulle komma tillbaka Och så blev det ju skit liksom hemma mot AIK och så vidare och vi åkte ut i Europa och det var ju den vevan liksom jag gjorde comeback liksom så jag eh, hade ju hoppats på en jättebra comeback så och så blev det ju skit och då kändes det då mentalt som att... fan nu eh, jobbar jag ju i, i en jävla uppförspark här kändes det lite mentalt så det var man lite hemma då över så där sätt men så Hellsicke var vi kom igång med lagmaskinen sen och vi radade upp segrar och hösten blev ju fantastisk men givetvis hade jag hoppats på att man hade fått vara skadefri och sen givetvis då summa summarum fått en bättre återkomst då än det som blev under sommaren. Så vi summerar då med ska skadefri skadefriheten och lite mer gnuggande på, på fötterna som du sa så är det en style nästa säsong. Ja, nej, men absolut. Jag ser jättepositivt på framtiden både för klubben och för min egen del. Och som jag sagt, säger det igen. Det kommer, ja, personligen kommer jag bara bli bättre och jag tror även det ser just ut för laget. Movember är någonting som har gått tätt på din Twitter. Vi läser november är igång, du skickar ut filmer, du visar det upp renrakad. Vad är Movember för någonting? Movember är en världsomfattande organisation som helt enkelt samlar in medel till att stötta mäns hälsa i världen, om man säger. Ja, det är Movember ska helt enkelt... Man ska odla ut en mustasch för att belysa just problemen kring mäns hälsa och... De speciella... Ja, nej, de speciella är ju då bland annat prostata- och testikelcancer som är de vanligaste formerna av cancer som drabbar män. Bara i Sverige och 2012 så fick eh, 12 000, nästan 12 000 män besked att de hade prostatacancer. Och eh, den vanligaste cancerformen hos unga män är ju testikelcancer och... Eh, det jag menar är att vi i laget här har gått med i november här nu och försöker göra något i år för den här organisationen och samla in medel till att stötta detta då. Vad Det gör ni då då? Vi gör så att vi har samlat ihop massa fotbollsskor och eh, annat dylikt som vi ska aktionera ut bland annat. Exklusivt unikt eh, läge att eh, fynda hem. Varför inte Ketil Vælers välanvända skruvdobbs skor han har använt i alla år som är specialdesignade av han själv från Aridas och eh, Lasse Wibes eh, skytteliga skor till exempel. Eller vår egna kapten Bjarkemyrs eh, dojer eller mina målvaktshandskar eller Emil Salmonsons eh, vackra Adidas dagar och så vidare och så vidare och så vidare. Det är en sak. Sen eh, har vi även lite andra saker på gång som vi ska eh, fixa. Bland annat en årskalender som vi ska trycka upp här tillsammans med bildbyrån där eh, som vi ska ringa runt och sälja ut och så vidare och så vidare och så vidare. Så det, det är mycket grejer på gång där och det är första året vi går in för detta. Och vi, ja, vi vill samla in pengar till att Ja, för att helt enkelt eh, kunna utrota dessa cancerformer i framtiden. Du sålde in den här idén till både mig och Jocke ganska bra, tror jag. Vad tycker du? Ja, det är great minds, think alike, säger de va? Ja, vi This... tittar bara på varandra och jag sprang iväg en stund, du såg att jag gjorde det. Och jag kom tillbaka med ett på fotbollsskor. Det ser du. Wow, jag ser det. Jag ser. Kan du visa vems det säger? Eh... Uh... Jag gissar på att det är eh, kanske Värnblås. Ja, så. det är Värnblås. Vi fick ju eh, de i landslagsanvända i en minut ungefär. Uh, vi fick dem skänkta från Pontus Värmlo Skulle vi i bara ben kunna få vara med Och bidra med ett, ett pris För då skulle ni kunna lotta ut även Värmlo skor Ja kanske. nu är det inte så att vi lottar ut Eller utan vad säger jag? Aktionera ut. Aktionera ut Jag för säger ju... alltid Lotta Ja <laughs> men... Lotta Schelin skor <laughs> Nej men för att uh, vara lite allvarlig så, sätt så menar jag att vi har på att tradera För att göra reklam Så jag har jag dratt igång uh, x antal aktioner Som bara växer och jag har I dagsläget kanske en 8-9 stycken uppe Och det, det kommer komma mer och mer Så gå in där, på sök på november Eller gå in på, just på Tradera Så heter vi väl IFKs movember tror jag Vi lägger Men, länkar på bara man, ben Länkar upp och så vidare, och sen men om jag fick med dig ja, dessa skolorna, ja, för de är ju kan du lägga upp dem på Tradera då? Absolut, det gör jag. Mm. Så startar vi budgivningen där på någonting. Och bara som exempelvis idag så såg jag att, för jag har bland annat lagt upp Gustav Svenssons benskydd som har varit med om x antal smälnar. matcher, smällar och annat. Där byggningen startar på 50 kronor. De benskydden är uppe på, var de idag i alla fall, på 530 kronor. Det är bara en, ett exempel på hur det kan växa det här va? och pengarna då går till november i slutet av just denna månad. Men vad bra, bara med med, vi skänker ja, Vämbloms signerade Och gå med och odla mustasch Det ska vi ju inte glömma heller Att det är pengar ska in visst, men gå med i IFK Göteborgs movember På Movember.se Och odla ut din egna Mo Gör det Och så kan du lägga upp bilder både det och hashtagga med babypod Och allt möjligt Exakt, till. do it, do it, do it Då har vi kommit fram till lyssnarfrågan Och det är ju faktiskt bara en fråga Som vi tar med i detta avsnitt för att ja, det blir för vi... långt va Lyssnarfrågan Det får vi se Patrik här eh, Jag måste ju bara innan vi går in på detta Bara ta upp det som du skrev Jag tar det nästan som en fråga som du skrev på Twitter mm -hmm. Att det är någon som bor I någons gamla lägenhet Ja, det kan inte vara en slump Att Mats Gren Bor i Trendpatras gamla lägenhet Vet du vem Trendpatra är? Uh, du frågar mig, säger ja. jag Nej, ingen aning Det är ju Elma Bjarnassons flickvän Den Aha. som alla vill pattra på <laughs> <laughs> Okej okay. Ingen aning det där stacket Mats ja. Gren bor i Trendpatras Gamla lägenhet, så att, eh, ta signalen alla Antingen så ska, ska de separera Elmar och Trendpatra Och de ska bli ihop istället, Mats och Trendpatra Eller Vad, vad tror du, okej? Det finns ingen gräns för vad som kan åstadkommas i sånt power couple ja. När vi är ändå inne på trendpattra, har någon varit inne på hennes instagram och skrivit något den här veckan eller? Det finns folk som har varit inne på hennes instagram men jag tänkte ta en annan fråga först ja, ja, ja. Och det är faktiskt Malin Jonsson som har kommit med en fråga Men inte inte till BB, hon är <laughs> nog lite för fin för att komma in i hashtaggen Men hon har skrivit till Jon här så jag tänkte om sätta ta upp det här Hon har skrivit så här IFK-spelarna är just nu med i Är du smartare än en femteklassare? Ryktas som att Jan Alvåge hade vissa problem med djurlivet. Vad är detta? Ja, nej men idag, och då snackar vi tisdag, så var det så att jag och Adam Johansson var i team och spelade in lite... Det känns väl ganska safe att vara med Adam Ja, nej men vi var ett grymt, vi kompletterar varandra väl Med det och riktiga programmet? Det riktiga programmet är, är du klokare än en femteklassare ja. Med Kronera eller? Med Kronera, den här blåvita giganten Lasse Precis, hans program ska vi vara med i då Och jag har inte sett det på jättelänge Men på något sätt har man väl att kidsen där som tävlar och så vidare Har väl alternativ så att, ja den här frågan kan vi se vad en snickare kan om. Eller vad en fotbollsspelare kan om. Eller vad en kirurg kan om någonting. Och så kan man nog välja oss och så se dem. Ja, och vi representerade fotbollsspelarna liksom. Och ett annat par var Lasse Vibe och Haglund. De gjorde efter oss där. Tror jag. Oj, jag vet inte hur dykt det är en de. tung duo. Ja, verkligen. Men det var lite svensk geografi och sådär. Och där vet jag att om Lasse var så stark kanske. Men, äh, Copenhagen Business School. Ja, nej men... Haglund är ju Haglund. Intellektuell. Jag menar det, Lasse och Hanna så alltså IQ-mängden i det andra paret där var ju extremt högt. Och som sagt, jag var i madam där så jag kände mig trygg. Men det var mycket, vad ska man säga, säga frågor Just på kanske Var ju detta för någonting Och så var det en bild på någon Skylanders gubbe Eller på någon Pokémon Och de klappar jag hem då och Poängen på Men de, de tog jag hem då Men Adam stod ju där som ett fån När det var de grejerna Men Adam drog hem med Givetvis några andra tunga frågor där Men vi, vi, var, vi var svagna på Vi fick lite frågor där Vad heter de olika delarna på ett äpple Fick vi Där var väl lite svaga Skal och kött Ja Ja men det var pilar hit och dit på äpplens olika delar Och där eh, var vi lite dåliga på Och eh, djurlivet där Just det ja. Malin Jonsson hon var inne på eh, För det var en fråga vi inte kunde Och det var, vad heter eh, Valens eh, unge Vad heter den? Valunge Vad kallas den? Valnöt Nej jag vet inte Nej, <laughs> Vårat svar tyckte jag var lite roligt Om man ser med Göteborgs eh, humor på det hela Vi sa valp Valp Valp <laughs> Eller hur det var alla rolig den. Tyckte jag Någon Adam. Sorts stilpoäng måste man få fått oss kronel den Precis är var... jag, jag sa det bara Lasse jag måste gilla och så, för Adam sa det spontant först bara nej val kan det inte vara och då bara nappar jag direkt jo det är, det är ju val Och så börjar jag garva sen fattar Adam och så. Men eh, <laughs> eh, kalv var det. Valkalv ska det heta. Nästa fråga. Ja, nästa fråga. Och jag tror att vi får ta den avslutande frågan här för ja. vi har blivit eh, långdragna. Och då har det kommit in mycket riktigt på Trendpatras Instagramkonto. Har det Men kommit in en fråga? Är trendpatra är jag som inte vet. Det är ju Elmars flickvän. Aha, okay. Denna världsstjärna ja, ah, jag var Som ledsen. har ett sånt här Trenddesignkonto Hon heter väl Patra, jag vet inte och Hon har ett trendkonto på Instagram Aha. Där hon lägger upp sina, sitt, sitt fotbollshusterlivs ja, Det var, liksom. ja, det var så något faktiskt. av första avsnitten Som vi snöade in på det Och sen ja, dess har folk börjat ja. skriva frågor Och ja. hashtagga med BBpodd på, på hennes, hennes Instagramkonto Så vi får gå in där och hämta frågorna <laughs> okay. Okay. Och då kommer frågan här vilka blåvita spelare skulle mest sannolikt Överleva en ny istid? I truppen eller? På Island då eller? Jag, eller jag menar apropå Elmar och så. Ja, Vilka blåvita spelare man får nog välja vem man vill Men, men då är ju garanterat eh, Sobra som fan Trotsar snö och slask och, och vind Han kanske inte har fått några andra kläder Men han är ju alltid ute i shorts och t-shirt Oavsett väder eh, ja, ja det är han kanske Men skulle han överleva ja men du är ju ganska men då får man ju se det så du är ju, du är ju ganska påpelsad under vintertid du kastar i jacka så du går ju fet bort ja, ja så ni säger så ja ja, ja. visst herregud. men det finns väl bara ett svar på den frågan egentligen Appu, du, du var inne på Island här liksom säger ja. Jonsson ja men, som, Jonsson har redan överlevt i tid, <laughs> ja ja ja ja ja ja ja han ja ja ja Det var, som jag brukar säga, allt vi hade att bjuda på. Var det verkligen allt vi hade att bjuda på? Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Hur summerar vi det här nu då? Summerar vi detta? Ja, IFK Göteborg står utan tränare just nu. Från egen del av podden, då skulle jag väl bara vilja avsluta med att tacka mycket Stare för trevliga år. Ja. Han, han har gjort, vi har ju ändå lyckats träffa honom ganska mycket Utanför bara bensammanhang Efter inspelningar. Han har alltid, varit, han har alltid lyssnat och alltid tagit till sig och alltid diskuterat Sen har man inte alltid varit överens Men, men den stare man ser i media tycker jag ändå har funnits Funnits en fin person bakom också Som har kunnat ta till sig och, och, och diskutera Så att, det är lite vemodigt detta tycker jag allt Så vi önskar mycket starre. all Från hjärtat all lycka i framtiden och så avslutar vi med att säga att ni ska in och buda på Bara Bens eh, skänkta skor till Movember. Movember. Tack så mycket Jan också. Ja, tack för att jag fick vara här. Ja, tack själv, tack. Stort tack. Stort tack. Stort tack. Han har ett mäktigt skott. Ett ständigt uppspelshot. Tjänar vitt och blott. Hjalmar Jonssons en speciell talang går med autopilot. Ett bombade mig som jag har som vänsterfot. För han tittar och han riktar. Bollen den hamnar där han sitter. Och den träffar, det var mening. Gamla Ullevis parkering Den som missar den är en idiot Gamla som vänster fot. Han har en snygg frisur Och den är klar för spel Ingen halv med Filip Hagens årskilje En Vad Vasa tror Sandtropé Luggen ligger fri Men Filip Den är kletig Den är smetig Inget strå får vara spretigt Det blir segel Framför spegeln, man ser inte ut som regn. Och den räcker nog till en hel armé. Filippavlens årskrig är. Han super supertrötta kille, för i hemlighet så följer man Mina Värmlands Instagram Mina Värmlands Instagram Mina Värmlands Instagram mina